6, 3, 4, 2, 5, 2, sträck, 1. Och vår försäljningsverksamhet finns på annons1.tk. CD-skivor och annat är slut sålt men det finns ju till exempel böcker kvar där och annat. Alltså annons1.tk e-postadressen är jallarhornet med gj snabela sverige.nu jallarhornet snabela sverige.nu och eh, vi finns på internet vi kan besöka oss på natsol.se eller natsol.tk sen har vi en blogg som är besökt av mer än 133 000 personer besökare. Kort adressen är gunnar1.tk. Alltså gunnar1.tk. Vi har en internetradio också från USA har dygnet runt med bra ljudkvalitet. 128 kilobits per sekund stereo i princip dygnet runt med reservation för korta rålägg och avbrott tekniska driftstörningar och så vidare datorn kan ju starta om och så. Eh det vore bra att lyssna via guller1.tk. Annars ska jag bara gå in på apparatadress som är netradion.tk. Och jag eh, ska se här, vi ska ta och läsa upp lite statistik och fakta om netradion. .tk. 4K. Eh, uh, som vi kan se när vi går in på vårt konto där shoutcheap.com över så, vi betalar 108 kronor per månad. Eh, uh, 15 amerikanska dollar och öresten uh, kommer självpattform Sweden, USA, Germany, Hungary, Peru South Africa, Japan Nederland, Spain Norway, Denmark France, Iceland Mexico, Italy, South Korea and China alltså USA Tyskland, Ungern Peru, Sydafrika Japan, Nederländerna Sp Spanien Norge, Danmark Frankrike, Island, Mexiko Italien, Sydkorea och Kina och 285 gånger har man varit in och lyssnat på sammanlagt 15.150 minuter unika lyssnare via netradio på TK R161. Och så lyssnar vi via global 1.tk då registreras inte. Det lyssnar man automatiskt spelas det upp där. Det lyssnar från sammanlagt 18 länder till exempel från Kamaja ön och Uh, och uh, vi ska se här plusgirummet då 634252-1 vi har en röstbrevlåda också när vi kan tala in era åsikter dygnet runt och det är 0225-60-143 dygnet runt röstbrevlåda 0225-60-143 60 ettor 43. nolzod.sc nolzod.tk gunnar1.tk netradium.tk försäljningsverksamheten aldons1.tk och eh, vid andra så var ju lördag 17.00 till 18.30. I princip så delar jag och Eli Lindberg på så att säga när jag har en timme kommer till 18 så kommer favor i år mellan 18 till 18:30 när gör kör och 17 till 18 så kommer jag mellan 18 till 18:30 enstaka gånger. Så det är bara enstaka gånger så kommer vi att göra extra sändningstid mellan 18:30 till 19:00 också. Vi lyssnar på oss i princip dygnet runt på nätradion punkt tk som inte är p vi finns också på Facebook. Vi finns på <skratt> archive.org och vi finns på Youtube. Man kan också söka på Mix 88 MHz. Mobilnummer och SMS till 0769 37 37 06. Jag håller av sin telefonlur här. Eh 0769 37 37 06 I mobilnumret och sms Måndag till fredag 18 till 20 Så kan ni pröva och se om ni kan prata med mig manuellt Och det finns möjlighet att spela in telefonsamtal För senare utsändning Vi har också kommit igång med äh, Visst tekniskt strul med så att säga live stream vi kommer att utveckla och eh, förbättra de tekniska problemen ytterligare där så att till slut så kommer det faktiskt att låta nästan helt perfekt, men det kan uppstå lite tekniska strul där med volymer och lite smått och gott och rullgångar och såna här saker. <klipp> Vi har som sagt på kulturföreningen Gärdarhålet box 42 021 126 12 i Stockholm latsol.se latsol.tk Sen när ska ni besöka oss på internet och det är gunnar1.tk. Det är mer än 133 000 besökare. gunnar1.tk. Så har vi också en internetradio dygnet runt på netradion.tk. Nätradion.tk eller Gunnar 1.tk Besök oss på internet Du lyssnar på Radio Länsman Med mig Länsman Med Konrad och med Jakob Svensk invandringskritisk Webradio invandringskritik Är inte radikalt Det är normalt Musik Ja, kära lyssnare, idag ser det lite annorlunda ut. Conrad är faktiskt inte med idag, men det finns någon som ni har saknat som hoppar in och tar hans plats den här gången. Det är nämligen Freja. Hej på dig Freja. Hello! Det var inte igår. Nej, det var verkligen inte igår. Vi satt och försökte lista ut det här. Det var nog en fem... 6 månader sen sist tror jag. Är jag tror mer på sidan med 5 månader, men okej. Okay. Ja, nånting sånt där. Fast jag känner att det går fort när man är kul. Ja, nej men och det här programmet det kommer och är precis som det förra. Vi hade anledning att återkomma till de upploppen så vi kommer mm. att prata om upploppen och sen har vi ett par saker i andra ämnen som vi ska prata om också. Men innan vi gör det så är det självklart dags för lite musik. inte börja med och säga är att eh vissa kommer kanske inte bli så glada över det här och andra motståndare kanske blir jätteglada. Äh eh, fast det blir nog inte så långt livat men eh tankarna går runt att kanske lägga ner den här sidan eh för att förklara att det har ju varit så som ni kanske har märkt att det har varit och ja, den här sidan kan inte visas och så vidare det har det varit lite problem med så här det det är webbhotellet och vi kan inte vara kvar här på det här webbhotellet så jättelänge till. Ehm och då när jag började kolla över besöksstatistiken så ser det faktiskt i ärlighetens namn inte så jättebra ut. Vi får inte så bra spridning som vi skulle vilja och då har jag börjat fundera på lite andra vägar. Ehm jag har bland annat försökt kolla med en person om och kanske gå ihop med och finnas på en redan existerande sida utan att nämna några namn för det är absolut inte klart eller bestämt. Det får vi se. Eh, men för det är klart bäst om vi får så pass bra spridning som möjligt. Ehm, så att det är en tanke eller så får vi se hur det blir om vi kanske fortsätter. Vi får se. Men det här säger jag lite så här i förväg för att och uppmärksamma er på det eh så att ni vet det. Eh men på tal om projekt så hade ju du något att berätta om Freja. Faktiskt, det har ju varit lite tyst från både mig och Greta. Greta har ju inte varit med alls lika mycket den senaste tiden, fast jag inte heller har varit med mycket alls. Eh, men misströsta inte för vi har faktiskt planerat på att starta någonting tillsammans hon och jag. Eh, det kommer vara lite radio, det kommer vara lite blogg. Eh, där vi helt enkelt har våran våra lilla klipp in eller vad man ska säga våra stunder där vi får skriva av oss och prata av oss lite om vad vi tycker om saker som har hänt eller saker som gör oss förbannade eller glada you name it. Vi kommer även försöka ha med lite andra att folk så att det inte är bara våra tråkiga röster som ni kommer få höra. Nej, och det kommer det här släppas då. Ja, vi har redan nu faktiskt startat upp det lite smått. Ehm, så vi får se allting handlar ju om tid. Eh, vi får se när vi får tid att börja framförallt göra det första programmet och så. Eh, jag har fått upp sidan lite halv i början kommer det vara halvdant, men det så får det vara. Vi får se. Vi börjar halvdant på ett enkelt sätt via WordPress för att se om dens är värt att fortsätta och göra det mer eh professionellt mm. så att säga. Men vi börjar där och vi har börjat med att lägga upp det och vi kommer på namn och alltihop så att alldeles strax. Mm. Det kommer komma den närmaste framtiden i alla fall. Och nu i sommar får vi lite mer tid över både hon och jag. Så kommer vi kunna sitta och hålla på med det mycket mer. Men vad tänker jag inte på rättare sagt? Eh, mm. vad har jag missat? Det här är ju faktiskt första gången som Jakob och Freja är i samma program så Ni kan ju väl hälsa lite ungdomar. Mm. Ja. God dag och dag till oss alla. Ja. Ja. Jag heter Kalle bro, Broder Jakob. Ja. Okay. En, en gammal visa. För det här är schacke. Ja. ja, just det, just det, just det. Ja. Ja, men då ska vi inte vänta längre utan vi Nej. ska gå vidare och prata om upploppen och det har väl varit lite hett runt öronen eller vad säger du säga? ska jag inte. Eh det alltså som ni alla vet så bor jag ju rätt så nära områdena som det har som det började i. Eh men nu natten till igår så även fast etablerade media har valt att tysta ner det hela bara göra små notiser om detta. Eh så hörde ju faktiskt fortsatt vara i natten förra veckan också. Det har ju fortsatt nu i typ 14 dagar tror jag vi är inne på. Men natten till igår så kom det ett larm in från ingen annan än min far till räddningstjänst för att det brann i garagslängorna på gatan Brevivoran. Tack ja. och lov så vart bilarna bara rökskadade så att det vart inga större skador på det sättet. Ja, eh de hade tänt eld på gaven på alltså våra garagslängor står liksom åtta platser typ åtta bilar på varsin garage länga och det är liksom dubbla garagslängor på varje längan förstår nog jag men det är väl förmodligen därför som att vi inte har hört några rapporter om det för det kanske inte var så intressant att rapportera då var vit jag. Vem vet men <laughs> samtidigt så tog de slut på hela eller de dödade elen på den längan så Jaha ja ja ja alltså på den gatan har ingen el. Alltid något ju. Ja, nej. Men jag tycker det är läskigt. Jag hade ja. hade inte pappa märkt någonting för det här var ändå kvart över 3 på natten som larmet ja, kom in. Eh ja. Det läskiga är att de här längorna står i jättenära tomter och Oj. hus. Ja ja, åh ja. Jag och Greta gick nämligen ut och tog en promenad igår kväll för att se lite hur nära inpå och hur det såg ut. Mm. Och hade hade ända den fått sprida sig mer så hade det utan tvekan gått upp i husen. Ja ja. Och med inte annat fortsatte ner i hela längan för det är inte direkt Oja. bra nytt impregnerat trä som garagen Nej. är gjord av heller. Nej nej. Nej. Ehm så att det hade kunnat gå riktigt illa om inte jag hade det ja. började med att pappa kände liksom vad fan det luktade svavel vad konstigt. Ja, ja. Så går han ut och då ser han då då såg han hur det bara slog ja. lågor upp och ringde 112 fort som fan. Ja ja ja. Och så kom de dit och de satte in ja. rättstekniska och allt ihop och spärrade av området och det ja. var jävla <laughs> helarna dagen igår. Ja, det... Men du men du låg och sov när jag det här låg, hände. Så... Ja gjorde ja, jag. Ja, jag hade jag tror jag precis hade somnat innan de likaledes själ på det. Jag vet inte om men om de om de går dit alltså tysta och smyger dit eller om någon kommer och skriker och tjoar och håller på och så där. Men sen jag hade de skrikit och showat så tror jag vi hade märkt det fler utav oss. Eh mm. ja. och jag tror pappa hade hört också för han har ju fönstret öppet och det jag menar det det vad kan det vara här ifrån vårat hus? Det kan vara max 50 meter. Alltså det är inte långt bort. Nej. Så det jag menar det hade hört om de hade skrikit och tjoat, men det var ju samma sak när vi hade afa hit och hälsade på oss Jaha. och sprejade på våran bod. Jaha. Då då hade jag rummet precis utanför, men inte fan hörde jag någonting ändå. Så att jag menar de är, vet de är väl smarta och tysta, lugna. Mm. Äh. Men läskigt är det. Jag tycker det är skitläskigt och jag menar det hör ju fortsatt. Även det som också skrämmer mig alltså internationell media har gjort det här Alltså de har gjort en skildrat det här på rätt sätt en realistisk bild. Till skillnad mot svensk etablerad media yeah. som bara gör notiser av dig idag. Ja, jag har ju jag har ju tittat lite grann på lite olika sidor och mm. kan ju konstatera med fog nu att det goda rykte som Sverige en gång har haft. Mm. Det är helt det är helt kört. Ja. Det var precis. förut det och, och så sant att eh, hur länge det ska fortsgå eller ja hur långt det ska få fortgå tills att eh folk förstår allvaret ja och mm. återstod väl och se Precis. man tycker man tycker att det borde ses som allvarligt om man tittar på hur mycket det kostar ja. För att om man tittar på den här nyheten från den 28 maj så har upploppen än så länge kostat minst 60 miljoner kronor och det bara. är bara i Stockholmsområdet. Ja. Precis. Och det nej men det det kommer att fortsätta för att det här eh ja, det kan bli en lång helt sommar. Mm. Men det som är så intressant att se också det jag vet bara min bästa vän till exempel han ja, hans område började det brinna, men det var ingenting om det på nyheterna. Det så det sker ju mycket bränder även fast det inte hörs, det även fast det inte rapporteras om det. Ja. Men kollar man i media idag så jag menar det, det är det liksom mha. Nej men det är tillbaka till de vanliga lögna igen. Media gör allt för att liksom svensken ska vänja sig precis som svensken har valt sig vid att gruppvåldtäkter sker, åldringsbrån sker och gruppmisshandel och ända igen och ända andra. Man är van vid det, yeah. precis som man blir van vid det här. Det är sjukt. Ja, hörru du, jag kan säga att när det gäller media så är inte jag ett dugg förvånad för att eh, jag vet att eh, kan man säga ända sedan slutet av 60-talet så började den här medievänstern infiltrera så jag kan mm. ta om för dig en sak att det började i ungdomsprogrammen. Ja, redan så man eh, lyssnade på det vet 60-talets ja. ungdomsradio att va? ja. det var topplistor, det var roliga saker. Mm. Ja, och det var absolut inte politik och det alltså ungefär 68, 69 i samband med kan man säga Vietnam och så där så så så började det här så medvetande alltså mm. medvetet in och citat började komma och det började infektera först ungdomsradion. Sen gick det bara ett par tre år och det tidsspann på att göra stora reportage från typ alltså KFMLr Göteborg mm. och såna där grejer då slutade jag lyssna ja. i alla fall. Ja. Och sen märker jag ser kan jag ta upp sen märker jag för att man säger det enda radio egentligen som jag lyssnar på idag om man säger mm. eh då radio det blir ju Pet ofta man mm. eh, lite nyheter och och och så vidare men mm. jag märker ju så väl den trenden så är i många fall också till och med samma människor som då idag har de ju blivit chefer och allt möjligt. Mm. Alltså att så att de har helt tagit över. Så jag är inte förvånad. Nej, för jag för är det inte det förvånad heller, men men Nej. samtidigt så tycker man väl ändå när även nation, internationell media skildrar ja. verkligheten som den är, Nej. då då tycker man väl ändå ja. att någonstans borde Sverige och svensk media också liksom ta? alla som har en tillgång till en dator idag kan ta del ja. av vilken media som helst i stort sett ja, som finns lov. på internet. Ja. Tack och lov ja. ja. Men men samtidigt man tycker väl ändå att komma igen då ja. någonstans borde de väl också försöka. Han tycker det är den sanningen liksom. Jag, jag, men man är inte vanad. Men jag säger och jag sagt det jag sagt det förut när det gäller media att jag bor inte i Sverige, jag bor i DDR. Ja, ja, men det är ja. lite så absolut. Jag, jag lite. Sen för jag hade en diskussion med min, min far igår också mm. att, om just det här med media och deras skildring utav utav det som sker. Ehm de menar han på att ja men samtidigt är det väl ändå positivt för man tror väl man hoppas väl att någonstans om de här lagisterna som han väljer att kalla det inte får någon uppmärksamhet i media så kanske det avtar. Men det ser man ju samtidigt att att det inte gör. Va? Så han håller fortfarande vin på att vara eh, åt andra hållet så att säga. Han vägrar men det, fortfarande jag, men att han se. Han är och blir socialdemokrat. <laughs> det ja. kommer han alltid vara. Men det är ja. samma sak ju. Jag menar i början av förra veckan så hade han och jag en jävla diskussion om det här. Eh då han menade på att fler ungdomsgårdar exempelvis skulle ha förhindrat det här att ske från början. Va. Och jag fick ju tokdamp. Mm. <laughs> alltså jag jag höll på och jag ska skulle förhindra. Ja, men I, för, hur skulle det gå till? Ja, det undrar jag med. De menar ja. på att de är, de är sysslor, de är sysslolösa, de har ingenting att göra. Äh, och det här ah. jag har haft jättemånga diskussioner med flera som har varit mer åt vänsterhållet som har har konstaterat enligt dem då att det som är problemet är de sociala faktorerna och att de inte har de har inte jobb de har inte skola att gå till och de har inga ungdomsgårdar och de är då känner ett men Det är ju systematiskt utanförskap varpå varpå varpå jag då ifrågasätter okej okay, men ta då en vanlig svensk som har jobbat i Sverige hela sitt liv verkligen hela sitt liv och idag är sjukskriven och arbetslös där kan du ju prata om ett systematiskt utanförskap också men inte fanns ju det de som är pålar som brinner i högsta hugg idag. Nej men hallå nu måste jag det um, måste jag komma in här vad fasen att jag förmodar att din din pappa måste väl i alla fall ungefär vara i min ålder ja, jag tror det. gissar jag. Ja men då borde väl han veta bättre för det först. Det alltså när det gäller ungdomskåda och ute i Julstad där har de ungdomskåda så det är mm. inget det är inte de Nej. som är problemet och för övrigt att att vi hade ungdomskåda på 60-talet och vad det går därarna som gällde och det var roliga saker som hände det borde han veta och och, och jag, jag menar i så fall sysslolösa inte mm. jag vi var väl också förfarande med lika sysslolösa för Precis. vi hade vi hade inga datorer vi hade ingenting av det där Nej, precis. Vi vi vi fick inte knack, doktorn knacka maskin. Vad är det för jävla bullshit? Ja, jag jag håller med, men jag håller mer. Eller nej nej nej men jag förstår inte. Det, det, det, jag... Sysslor, men nog fan, nog fanken, nog fanken ha, hade vi sysslor. Ja. Det borde jag veta. Jo ja, men jag också tänker så där så i så fall. Jag tycker jag tycker Säkerligen det ligger styllt inte internet och massa actionfilmer och det här var så stort idag så hade säkert inte de här ungdomarna ens kommit på tanken att hålla på så här. Men problemet ligger ju fortfarande inte i de sociala förhållandena och de vi, sociala ojämlikheterna. Vi det hade actionfilmer då också. Lik. Det var så du. Vi hade actionfilmer på ja. den den också. <laughs> ja. Men ja. det verkliga problemet ligger ju i en bristande invandringspolitik och jag vet inte hur många som har diskuterat med mig som <laughs> har som har sagt att problemet ligger i sociala ojämlikheter. Ja, men vad fan, det är ju inte så att mångkultur bidrar till en social jämlikhet direkt med inte där det verkliga problemet ligger. Invandring är en sak men alltså också och det får inte glömmas framför allt kravlösheten, denna ja. förbannade kravlöshet va. Ja. Jag menar invandrar jag kan berätta jag menar eh eh för alltså Mm och för du vi har ju hört på det du du är ju i uppväxttjänst där var det inte så. Mm, ja. Och jag jag vet jag jag har ju hört och har ju berättat det massa hår, hårresande saker där ifrån. <hör> jag jag har också jag har också minnen från tjänsta som det säkert lika betydligt eh, trevligare än det som du vill ha berättat och, och, och som ligger och som ligger långt långt för och visst det var jag kände folk där ute även invandrare även en och annan afrikan de var i minoritet det de, på den tiden så kallade vi de här områdena förorter okej okay. men det vi sa det var sovstäder för det var ju såna horta så de flesta som så, som bodde där de hade sina jobb oftast in i Stockholm var åkte eh, så att jobba så vet du man åkte ut för att sova så åkte man in för att jobba. Ja. Det var det var någon en nog skillnad mot ja, idag. Ja, men det är en otrolig skillnad. Men, men om vi ska ta och gå vidare här nu och prata om eh vidare om upploppen här då så har det ju något till värmdö också. Man kan mm. läsa här då att det var en bank som stod i lågor och den här eh, nyheten publicerades den 29 maj. Och då stod det så här i natt försökte en eller flera gärningsmän sätta eld på en banklokal i Gustavsberg centrum på byggnaden hade det klottrats husby så här gör man eh platsen är nu avspärrad för teknisk undersökning. Ja mm. jag vet vad jag har hört någonstans ifrån men jag har hört Jag jag kommer inte ihåg var jag läste det någonstans men att det ska vara det misstänks att det är afa som ligger bakom det. Håller jag ja. inte alls för omöjligt för att eh Nä. de brukar ju ofta lämna visitkort efter sig Nä. i form av eh lite eh ja hur ska jag uttrycka saken graffiti på bussuppställplats mm. och så. Jo ja. sen på hemma så sen, har jag också hört att de har tagit tillfällen i akt nu med de här upploppen att de också har gått ut och vandaliserat och bränt. Men det verkar ju som att det är samma mentalitet bland både invandrare och äh, men är ja. Men det är förvånande. Nej men att att det, det det blir som en någon slags tävling nu det rå blev det, det, det ju såre alltså när upplopp väl börjar sätta igång mer ordentligt då sprider det sig precis som det gjorde förut när det började i Rosengård då sprider det sig då blir det en slags tävling Fast jag tror inte det är någon tävling jag tror snarare att invandra alltså många invandra gäng har gått ihop med många såna ja, så kan man tolka det på annat sätt att så här gör man på det på det området där blir det mer eller där blir det mer och där mm. är det mindre och så vidare. Så det låter ju onökligen som om det är någon slags tävling. Ja. Mm. Och ja, det tycker jag i alla fall är skrämmande det man tänker på, ja. man, man var man själv när vi ni var inne och pratade om det här, vad man gjorde förut, men <laughs> alla alla i våra yngre år hade vi väl en moped till exempel. För mm. det var ju jättekul att utåka moped bara och ja. Men då kompisar då jag hade vi var små vad gör vad, vad är det för fel med sånt liksom ja. att leka hallå eller jag ja. menar hur många hur, hur gamla är många utav dem vissa är ju för fan skitunga sen finns det ju självfallet också de hade jag vet inte de hade anhållit en som var 30 år så han kan man väl kanske inte liksom gå ut och leka burken men det ja, säg, de det det är faktiskt det, det kan du veta. Jag skulle inte ha något att tänka mig åt att gå ut och läcka verkligen skit. Nej, men fly flyktingbarnen de brukar väl vara i den åldern så att det Ja, jo, jo, men precis. Men men om man ska titta då på grunden till det här, vi har ju varit inne på det här lite med den här 69-åringen. Men det var ju så att det är väl bara såklart ett svep själv, men ja, vad känner du känner, nej, vad känner du för i om det här med grunden till allt? Grunden till allt. Ja, det är en bristande invandringspolitik. Det här är konsekvenserna som blir av en mångkultur och du har för många kulturer alltså det blir kulturkrock och de ja. man, man har liksom tappat kontrollen på mm. på det här för länge sen. Man ja. har tagit sig vatten över huvudet för flera år sen. Ja, och jag det då kan jag bara haka på och säga så här för jag jag, jag har ju sett den här utvecklingen allt för länge ja. och ja, det låter jag vet att det låter vidrigt säger men jag har bara väntat på det här. Jag bara ja, väntat. men det är ju jättemånga som känner samma sak. Jag det har är ju så skrämmande. Ja, och det vet jag att jag kan säga, jag kan, jag kan säga i alla fall att att såpass, jag menar jag har ju varit i skinnan från er ändå jag var med på 80-talet. Du vet när när när BSS och framstegspartiet härjade och sen det ja. när radio och så vidare. Och det var ju det att vi varnade ju. Vi varnade ju för att det vet man, man sa så här 1980, 81, 82 att att får det här för det här intaget fortsätta, hur kommer Sverige att se ut år 2010? Det var ju framtidsvision. Ja. Och och och man man man målade redan då upp en massa skräckscenarier. Och vävningen är ju de ja. hade rätt. Men men tänkte då om det fortsätter så här som vi målar upp idag ja. hur det kommer se ut 2020 till exempel 2050 om inte alltså det det kommer ju var hemskt om det får fortsätta i samma spår. Det men det jag, det jag tycker det är tycker. så sjukt det är liksom att ja. nu först tycker folk att det är nog som att det inte var ja. nog innan med alla ja. våldtäkter och alla misshandel ja, ja. all åldringsron allt som har skett innan vad då ja. Det går till den gränsen att man måste bränna bilar för att folk ska tycka det är nog. Alltså ja. det är helt rabiat sjukt. Men problemet är att folk tycker ju inte alls eller riktigt så att säga att det är nog eh, och och alltså till den punkten till att de måste ta tag i invandringspolitiken utan det är lite som du var inne på där med din pappa att när jag ja. läste det här att folk de sväljer ju alltid alla argument ja, ja. i vanlig ordning. För det har visats sig nu då att en enligt en undersökning så kräver det svenska folket mer skattepengar till skolor och fritidsgårdar för att nej, undvika så... ja men framtida invandrakravaller. Ja, men, men det är nej men det... vänta det är ju det som är grejen med vad för argument de än fortsätter och printa mm. ut och upprepa och upprepa så kommer folk säga det det märker jag i diskussioner och det märker ja. jag nu när de gör en stor undersökning och det här är vad som vad det visar. Ja, att folk det... precis som de precis som media och politikerna vill så så ska folk associera till när det är modbränder och mm. massförstörelse av folks egendom där men fritidsgård där det löser allt. Ja ja. Alltså det ja. låter ju så ja. i våra huvuden låter det så löjligt ja. Ja. men de tar ju till sig det här. Så för dem så låter det här fullt naturligt inte det mest uppenbara. De, vet... Och det mest uppenbara är att vi måste ändra invandringspolitiken en gång för alla. Det är det enda vi kan göra. Ja, men sen kommer det ju alltid finnas de här tyvärr kommer ju alltid finnas dem jag vet förra veckan när det var som värst i media så var det ju flera eller flera det var några som hade gått ut på på Twitter bland annat och och ja. försökt att få det här vända på det här och säga att det är nazister som har gått ut och ja. börjat elda bilar för att skylla på invandrare. Det kommer ju alltid finnas såna här människor och det tyvärr är det ju oftast de som förstörst vi hör. Jag kan säga så här att eh med tacke på att de här aktiviteterna de här ungdomsaktiviteterna jag nu får ursäkta väl lite så här att att att de tar sin fart just ute i förorten och jag tycker nog att det är lite beklagligt. Jag skulle inte jag vet att jag upprepar kanske för jag har sagt det tidigare. Jag skulle mm. önska att de här hooliganerna sökte sig lite andra områden inne bara inte inte ja ja jag ja, gärna det by för sig också men <laughs> ja. nej jag skulle vilja mina att de att de kommer in i söder Malmö, Öster Malmö ja. lite såna där grejer och be, för att du vet där inne så har vi ju ja, just ja. hela den här kultureliten så att de får eh, känna hur berikande den här mångkulturen är ja, eller hur ja. ja, men jag håller med dig absolut. Ja. Absolut. Nej men alltså ja. det, det det det är ju så här att det ska väl gå så pass långt tydligen att eh, en egen dotter måste bli våldtagen innan så att det fattar att oss ska fatta allvaret och mänst då vad vet jag. Jag tänkte precis säga det är inte en då det alltid väcker mm. ja. rätt tankar och ilska och frustration Nej. i i människor tyvärr. Och jag tänker det, det som, som jag det har sagt länge som att det kommer det väl i och skjuts vi alltid att sagt vi måste se botten för så vi kan ja, börja lyfta. Ja, analysera, analysera. Jag brukar tycka att analysera allt och det, det är ju Men jag säger. blir mest jag blir mest så otroligt men... besviken på människor att de är så lätta att manipulera. Ja, jag förstår väntar... inte hur man kan manipulera människor så lätt. Och då blir man mm. inte direkt förvånad när genom tiderna eh galna personer har fått makten eh över människor för för att de är helt enkelt så lätta och vildsleda. Men men sen finns det faktiskt hopp också. Det är inte bara mörkt hela tiden för att precis som jag sa tidigare, som jag alltid har sagt att vi måste se botten förns vi kan blicka framåt mot en ljus framtid för att folk måste vakna och inse vad som händer. Eh uh, och jag menar det märkte jag ju verkligen i början av alla de här upploppen när det hade hållt på i tre dagar. Då då vart jag så förbannad för att jag hade läst så jävla många korkade krönikörer och skribenter som skrivit på Aftonbladet DN och SVT som verkligen försökte skylla ifrån det här anledningarna och försökte försvara anledningarna till upploppen med just att det är brist på sysselsättning så som jobb och skola och fritidsgårdar och så vidare. Så då vart jag så förbannad att jag skrev en status om det på Facebook. Till min förvåning majoriteten av alla de som gillade den statusen var folk jag aldrig hade trott skulle göra det. Jag menar jag märker ju också upprörda människor på olika sociala nätverk vad det är för människor som som faktiskt börjar se vad problemen ligger i idag. Så det, på gott och ont så kan man väl säga att det, det finns väl några som faktiskt inser vad vad som sker när såna här upplopp när när sånt här händer. Och och jag menar jag skulle det vara värre, skulle det fortsätta ännu värre mot för det har gjort. Även fast jag tycker det är tragiskt det hänsyn att det fortfarande sker som det gör. Skulle det bara eskalera nu. Det lovar jag att vi skulle få det skulle vara ännu fler som vaknar. Tyvärr kommer det alltid finnas såna människor som fortfarande kommer vara blinda och järnfödda av etablerad medier och alla politiker i regeringen. Men än så länge så är det ju väldigt svårt att yttra sig och det märkte Olle Engström från Moderaterna när mm. han skrev en debattartikel då om upploppen. Eh han lämnar nu sina partiuppdrag och han hade skrivit bland annat då optimistisk och okontrollerad invandring slutsetat. Mm. Det var det han hade skrivit och nu får han lämna sina partiuppdrag. Men det där är så sjukt och jag tror allt allt påtryckning som han får det är från media och från hans riksdagskampanjoner. De som andra som sitter i riksdagen men jag tror att majoriteten av svenska befolkningen håller med honom. Ja, klart att de gör. Det är ju som jag tror ja, att det är de som ja. som motarbetar det är ju tyvärr de som har makten. Ja. Ja. Det är så genomskinligt ja, och det är ja, så du... tragiskt att det finns så många vanliga svenssons ja, som går på det. Jag skulle vilja säga så här faktiskt att eh, eh som ja före detta medlem i Moderaterna. Faktiskt så jag jag är inte jag är inte förvånad på något sätt för att eh, jag märkte själv när jag var med i det partiet ju ja det, det det är ju länge sedan i alla fall mm. att en en toppstyrning är inte minst det det handlade om då. Det var ju framförallt EU-frågan. Mm. Vilken vi vi vi vi vilken jag var motståndare och nejsägare till va. Men ja, mm. ja märkte ju det liksom är inne i partiet där man hade middagar och så vidare att att och och och det pratades om om, om det här och jag var ju så gott som ensam för att eller ensam och ensam det kanske jag inte var men att att redan då att säkringen de som höll med mig där alltså att att man vågade inte för att det det kändes att det var liksom en en påbjuden åsikt uppifrån att man skulle vara positiv till till mm. till, till det här är ju och det och, och och och jag tänker alltså med egentligen den kan man säga Bergydalbana som det här eh, Moderatpartiet har åkt eh och jag menar Tista har eh, verkligen förfallit som de har gjort nämnar alltså med med Reinfelt och de här nya mm. moderaterna alltså det är ett parti jag, jag är för att använda Men får jag fråga eh, dig i Reinfelt egna ord alltså att att det partiet inte vill ta in med tång. Nej men du du som har hängt med mm. längre och och och känner till moderaterna bättre vad är egentligen skillnad än på Moderaterna och nya moderaterna. <laughs> Jaha. <laughs> Namnet. Ja, för mig verkar det som samma skit. Ja, hur jag jo, jag jag jag kan säga så här skillnaden, det är väl att eh, den nya, den nya eh moderaterna kan man säga eh utgörs av de som var eh inklusive Reinfelt själv. Eh or, eh han var ju ordförande för det då när de var SD-värden väntar nu studare men har jag ja, nej eh, muffar ja muffar tänkte väl hörlå ja, jag muff muffare muffare muffare ja jag är usäktar jag pratar inte mer men självklart nej de nej då ska vi absolut inte bli skyldiga för något så där muffarna muffarna nej muffar muffar jag jag jag menar framförallt muffarna de var ökända och det är som sagt framförallt för deras fester där de lämnade tydliga visitkort efter sig av ja, vad det ska jag inte nämna det får ni fundera ut själva. Mm. Då, då kan ni ju tänka er att det är inte så trevliga saker. Mm. Det det var vad de och det var väl på den tiden och det som skillnade den där som för svar på din fråga det är att det är alltså de som har tagit över Moderaterna och det de har blivit <hör> idag ja, vad ska jag säga? De är så pass ynkliga, ska jag säga, så de duger ta med fan inte ens till att vara 50-öre socialister för det är deras målsättning, men de duger fanken inte till det. Nej. Det ja men, visst, men om det om du är nöjd med svaret då. Ja, det. men jag tänkte om vi ska återgå till den här Olle Engström från Moderaterna och och, och hans debattartikel där. Det, den fick mm. ju lite kommentarer. Mm. Och jag var inne på det här med att det är tråkigt att det finns så många janträttade människor. Det visade sig ibland i kommentarerna. Och bland annat läser jag här: Herre Gud, det kommer bli inbördeskrig om det kommer hit människor som inte är vita. Hjälp. Okontrollerad okunskap är orsaken till vissa debattinlägg. Jag har sett. Det kan jag hålla med om dock. Det sista biten där kan jag hålla med om dock. Ja, det. Och kunskap det men, ligger men, verkligen i. Ja. Ja. Men, ja, ja. men <hör> det, det är egentligen om att ta kräft efter just där är ännu en sån här eh, ett argument som har printats in i huvudet på folk. Invandringskritiker, de bär på okunskap. Jag mm. baserar mm. Ja men vad baserar de det på egentligen? Va, om man skulle fråga Mm. Vad menar du med det att det är okunskap? Vad då vad, vad ska de säga då att jo men du förstår inte att invandrare det är bara en, att det var en invandrad det är bara en social konstruktion eller vad? Men vad menar de egentligen då okunskap? De Jag... menar väl med okunskap för att om om du kommer och säger att du är invandringskritisk då tror de om är det samma att du vill skicka ut varenda lilla invandrare som finns i detta land mm. även om det är en fjärde generations invandrare så tror Ja men även men även och prata så... lite lyssna på mig nu. Och sen så tror de här människan då att du vet inte hur detta land hade sett ut utan invandrare det hade varit helt i fördärvet för de drar verkligen allting till sin sin yttersta gräns och sista istället för att faktiskt lyssna på vad en invandringskritiker faktiskt står för för åsikter istället för att lyssna på de sakerna som gör människan upprörd. Ja det är svart det ska vara svart eller vitt vet du. Ja. Ja. Men precis som de säger det är mer komplext än så. Ja, men det är samma sak här det är mer komplext än så. Läs ja. in dig mer och läs på mer innan du kommer och börjar diskutera emot mig för du har ingen aning om vad jag står för och då kan du inte klanka ner på en gång utan av ens vill att reagera på det. Vem är det då som har fördomar om man gör det? Ja, om ja, man gör det. Jag menar det är ju inte så det är ju faktiskt så det är. Jag menar det är ju de som har de största fördomarna. Det är de som är de största rasisterna. Oj. Och jag oh, jag ja, jag kan säga att du du säger det här med fördomar och mm. som du förstår att det där det där har jag ju fått i ansiktet många gånger att visst jag har fördomar. Mm. Det det det förstår du ju själv att mm. det det får man ju ansikte. Och jag brukar jag brukar säga så här vet du, att eh, okej, okay, jag köper det. Jag är fördomsfull. Jag har fördomar. Ja. Bra, gott det är ingenting med att säga. Men mina fördomar bekräftas ju. Vad ja. gör vi då? Vad gör vi då? Vad gör vi då? Ja, okej, okay, jag köper det och jag menar det, det är samma sak hur många gånger har jag har inte fått det ansiktigt att att jag är rasist jag visst men samtidigt då är det ju också så här och och det får vi ju höra i, i, i från hela tiden att ja men ta bort den här främlingsfientligheten och rasismen det får vi höra i skolor och allting mm. va och, och och och så vidare och att vi svenskar blir har blivit så mycket mer rasister ja okej okay, men då kan jag ta ett följande exempel <hör> och det är det att som ni vet som ni säkert känner till också vi ungdomar att för ja i alla fall för 20 år sedan fortfarande så så var ju då Sydafrika i fokus med mm. alltså sin apartheidpolitik, vad rasistisknaspolitik var. Och det var ju Sydafrika var ju kan man säga det blev ju skit av nästan hela världens eh hackkyckling. Mm. Ja, det vet va. Mm. Ja. Och okej. Okay hade man frågat mig för 30 35 år sedan vad jag ansåg om om apartheid och Sydafrika så sa jag ju och det gjorde man befärsten också och då svarade jag som de flesta att visst jag tog avstånd jag sa nej så jag det det det här är ovärdigt Sydafrika absolut inte visst jag sa som de flesta då men jag måste ju tyvärr tyvärr få säga erkänna närsätt vad som har hänt i mitt land sen dess är känna idag att jag kan faktiskt ha förståelse. Mm. För för för, för eh alltså den vita minoriteten i Sydafrika varför de föra den, den här politiken. Mm. Alltså jag ser missförstår nu missförstår mig rätt va. Jag menar inte jag jag förordar den absolut inte. Men det är ju faktiskt så att med den här polle sin Jag menar vi snackar om appartight. Ja men vad fan är det vi har i Sverige idag? Men dessa områden där svenskarna flyttar ut. Ja men vi har ju för fan baksat in appartight. Mm. Och och och, ja. och och och hur det ska hur det ska fort fortgå. Vi är ju där eh men och sista var ännu en moderat kommer ut som rasist och ganska osmaklig. Det jag skulle vilja säga innan det jag blev vi får fortsätta med det här efter musiken sen häftat det är lite kvar här men men en sak skulle jag vilja säga innan eh jag diskuterade lite eh, med min mor faktiskt och diskutera det att eh, man ser ju när man själv blir vuxen eh en gång i tiden så såg jag ju till exempel min mor hon var ju verkligen det högsta hundset och hon var vuxen och hon det var vuxen mentalitet och och så vidare och så vidare. Det man märker när man blir vuxen, men vad är egentligen skillnaden? Man får göra det man själv hörde att man inte fick göra då, men det får man göra nu. Men då ska inte barnen få göra det som är barn nu och så vidare att man mm. liksom får göra allt det alltså det blir ett hyckleri. Men ja. samtidigt eh så är det ju känsligt som att eh på många sätt så har vi inte kommit långt ifrån sandlådan. Nej. Och kalla personer massa ord. Ja, det är ju vi... direkt taget ur sandlådan. Ja. Och det är enda uff i riksdagen i Sveriges ja. riksdag så oh, är ja. det den sandlådan. Det är ju ett tecken på att människor växer Banner mig aldrig upp Och blir vuxna på riktigt Så att, nej jag säger det att Vuxen, det existerar inte Men man man blir gammal nog att få göra det man inte fick när man var liten. Det är väl mm. det som är skillnaden och läser sig lite under vägen. <laughs> eh, det är väl så det är. Det är ju som det som de här som de som så många utav de här ungdomarna som har gått ut och bränt grejer nu och som har blivit anhållna och vissa har gnällt och kört rasistkortet mot polisen och då frågar jag sig att är verkligen känner de verkligen att de har i stånd att använda rasistkortet mot polisen när de själva går ut och gör upplopp på gatorna? Ja, det måste jag också uh, säga. Nu... Så, nej, nej, nej, nej, nej, vänta, vänta, ja, vänta. Nu måste vi måste ta musik, ja, men då vill jag bara säga att till de som tycker att vi som är senaste program förra programmet då eh, pratar väldigt gott om polisen. Återigen, de man kan inte lägga skulden på enskilda poliser. Man ska lägga skulden först och främst på cheferna. Ja. poliserna följer order från sina chefer. Ja, så men där hade faktiskt jag länsmannen en liten diskussion innan det här också. När jag säger polisen då menar jag hela poliskåren inklusive självklart de högsta hönsen. Ja, så att det är ju ja. faktiskt mycket bristande ager min bristade det kunde ju inte prata. Ja, Den ja, otroliga bristreagerandet från polisen. Jo, men ja. jag menar att precis som att eh, man ska lägga huvudskulden för en misslyckad invandringspolitik är eh, politikern på politikerna ja. så ska man lägga det man anser var väldigt fel i det här sammanhanget först och främst tills något annat är bevisat då, men först och främst på polisledningen. Ja, ja jo, men, men äh, det är ju alltså menar du ju även polisledningen. Hall hallå, hallå, för jag bara går in och rättar ja. en sak här polisledning och cheferna det heter inte chefer det heter politrucker och med okay. ordet polit Okej jag vet inte så poly... mycket om ursäkt Ja men det är ordet eh, så går vi vidare till Helsing vi tillbaka och vi måste ju ta och fortsätta med det här men det är nog en överraskning något som är ett tillskott till familjen här alltså, nu va Jag gömmer ett litet troll i mitt rum som mm. är väldigt energiskt på att säga hej till er allihopa Säg prata Hej allihopa Hej Greta Lua. Jaha nu är nu vi fyra stycken Ja Ja så någon överraskning <laughs> Ja då får vi höra båda Greta också tycker då om den här turkiska pizzabagen som jag ska prata om nu. Ja, det står sig här, turkisk pizzabagare om gängen brän deras pass och skicka hem dem. Vi har skitlagar. Du kan anteckna att jag tycker att om man kommer till Sverige från ett annat land och man begår brott, även om man är medborgare, då tycker jag att man ska bränna deras pass och skicka hem dem om det så väl är min son eller min pappa det spelar ingen roll slutsitat. Ja, får jag får jag, får, jag, får jag gå in får jag, får jag gå in när någon annan gör det. Gör det. Ja, jag ska fatta mig kort. Hedersman, jag instämmer. Så ska det gå till. Ja, mm. kort kort och koncist. Ja, varsågod. Nu får ni se stad över. Det det är nog en man jag hade velat skaka händ med, men det finns för få såna människor idag. Du skulle du du, du du du borde krama och pussa honom tycker jag. Nej, nej nej nej nej nej. Va? Det där går dit ja. över stud för min mamma. Ja, jag säger jag har jag. Okej, okej. Ja, nej men skaka hand absolut. Nej. Ja, men, så, nej men så nej men så så, så, så sådana invandrare, sådana invandrare är välkomna. Ja, men det är det här som är så intressant för att man har ju jag har haft så otroligt många diskussioner med flera invandrare och det är så otroligt många som håller med. Jag har haft diskussioner alltså diskuterat ju min rent ideologiskt vad säger man min min ideologi som det jag står för. Ja, precis, tack. Ehm och de verkligen har verkligen hållit med mig till punkt och prick. <hör> som är emot till största sannolikhet så är det en PK hjärntvättad Mm. svensk. Ja, det får inte det får inte glömma en sak det här sammanhanget och det är ju faktiskt så att allt det här som händer jag menar det är ju faktiskt de som drabbas hårdast av det här det är ju de skötsamma invandrarna. Ja precis. För de får ju och det är ju som eh ja jag jag har nämnt förut jag hade en gammal muslimsk kompis som jag var granne med i, i i många många år tills att han lämnade Sverige eh nog i början av 2000-talet han sa det nej jag står inte ute jag är inte han efter efter jag överträtt 30 år i det här landet han sa det folk tittar på mig misstänksamt idag det gjorde de inte för för de vet ju inte om jag kom eh, igår eller om jag kom för 30 år sedan nej men om vi själva skulle ha oss in i den där situationen tänk vad på... Vad jobbigt det skulle vara om vi ja. hade kommit till ett men, men land för Ja men vänta för jag kan dra där. För, ja men för 30 år sedan eller 40 år sedan ja. eller något sånt där och och vi kom hit och verkligen ville göra rätt för oss och människor hade en god bon syn av oss. Mm. Och och och sen bara helt plötsligt någonting de inte har någonting med att göra. Det är ju inte de som har gjort så att eh, svenskar kanske tittar snett på dem men det är ju du förstår ju själv att det är ju oundvikligt när det när det blir mer och mer så här men det känns ju själv att människors syn helt plötsligt skulle ändra mm. sig så det är inte så konstigt då att invandrare sätter sig emot det här de som är skötsamma och engagerar sig politiskt mot det här för att de tycker start inte är så här. Nej men alltså här. nej men alltså så alltså på tal om det här med rasism men jag menar det är ju faktiskt politiker och, och, och journalister alla dessa prostycker. Det är ju de som skapar rasismen och främlingsfientligheten. Det är ju inte vi utan det, det det det det är de. Så, så, så, så som gör vi och de. Ja men man får ju se till grunden till varför ja. de här frustrationerna och den här de här oasikterna uppstår. Ja. Det finns det det är liksom inte tagit ur, ur tomma intet och i luften. Nej nej nej. Tja men öskar ni besöka oss på internet och det är gunnar1.tk. Det är mer än 133.000 besökare